Joga v životě současného člověka devátá část Řešení jogických problémů. Problémy mentální za prvé. Člověk neškolený v joze má na mentální úrovni vztahy ke světu prostřednictvím reflexního myšlení. Reflexní myšlení činí jeho ducha těkavým a zaměřený na venek. To je pravý podklad světskosti. Jugin musí tuto mentální tendenci změnit, neboť rozptýlení mysli je původcem nevědomosti. A rozptýlená mysl ho podporuje vnějšímu světu. Podrobuje. Především však lidémi, jejichž mysl je soustředěnější, případně zaujetější konkrétní ideo. Yogin musí neustále nutit mysl, aby se zabývala jenom jednou věcí, nejlépe však jeho osobou, jeho tělem. To je soustředění, jež mu umožňuje bez se trvat myslí u jedné věci a tím ji pochopit i poznat. Je tedy možno říci, že přinucení mysli k tomu, aby se obírala jenom vlastní osobou Yogina. Vede k poznání, jež je předpokladem větší osobní moci. Není joginem ten, kdo trpí roztříštěnou myslí. Yoga totiž znamená ovládat mysli, k němuž se dospívá jejím zesilujícím soustředěním. Toto soustředění se začíná přinucováním mysli, aby nereagovala na nesčetné momenty vyskytující se v zevním nebo okolním světě, ba i v yoginově životě. Poutání mysli na jeden jediný předmět, jímž je především vlastní joginova bytost, je nezbytné, protože každá zevní věc jako předmět koncentrace vede vědomí k tomu, aby opustilo bytost, která má být pro joginy jediným předmětem bádání. Mají-li vůbec překonat neblahé duševní stavy vyvolané stykem ducha člověka se zevním světem, respektivě těmto stavům uniknout, musí se obeznámit s celou mechanikou vlastního žití. Když to dokážou, zvítězili nad zotročujícím je, je svět světem. Řešení Uveď mysl pod kontrolu. Dbej, aby tě žádná věc nedonutila myslit na ní. Naopak zvol si vhodnou ideu a tou se neustále zabývej. Tím tvá mysl přestane bloudit a postupně se podřídí tvé vůli. Pak budeš sbírat plody toho úsilí. Budeš duševně sílit a ustalovat se, což tě zase udělá šťastnějším. Problém citový. Cit je vlastně funkcí hmatu nezávislého na funkci vědomí. Prostřednictvím citu se živé organismy zmocňují toho, co je živý fyzicky i pocitově. Proto je v něj ším pojetí cit nejvýraznějším faktorem sobectví osobitosti, i když postupným vývojem přiměje člověka toužit po věcech ideálních. Citem totiž člověk chce dosáhnout potěšujících prožitků. Nezáleží na tom, zda jde o prožitky elementární, fyzické, jako nasycení a pohlavní ukojení, nebo vyšší zdánlivě nad smyslové druhy zrušení, po jakých touží duchovně neosvícení mystikové. Jakmile Jogin postupně abstrahuje od prožitků zprostředkovaných pocitováním, mění cit základní tendenci nebo i svou základní funkci, Jogin se musí naučit nedbat o citové prožitky a odvrátit se své pocitování od původního zaměření permanentním pozvedáním mysli, ať už k Bohu nebo k transcendentním kvalitám, jež manifestací je duševní povznesení nad svět a radost nezapříčeněná smyslovými vzruchy. Takovým postupem yogin zprvu dospěje k oslabení nekompromisního požadavku něco smyslově nebo fyzicky prožívat. Posléze nedbá těchto prožitků z vnitřních předpokladů. Je to totiž jen síla zvyku, co vede k domněnce, že se nelze vzdát fyzického a citového nebo i pocitového prožívání. Trvalým citovým pozvednutím jogin dosáhne nežádostivosti a tím překoná i egocentrizmus, případně sebectví. Dlouhodobé setrvání ve stavu nežádostivosti vede k takzvanému vykoupení srdce, k uvolnění v oblasti sebepocitování ke svobodě ducha. Tato svoboda ducha se u jogina jeví jako jeho vyproštění z rozličných naléhavostí, jaké lidem připravuje svět, s nimiž jsou ve stálem duševním kontaktu a bez těchto kontaktů nedokážou žít. Cit tedy člověka zotročuje nebo osvobozuje de facto jako jedna ze, ze složek bytí na úrovni sebepocitování, jimž je člověk orientován na svět. Proto je pro každého cit faktorem méně snadno uchopitelným než mysl. Člověk se teprve musí naučit poznávat, že citem je na svět poután nebo od světa osvobozen. Myslí, není nikdy poutána nebo nepoutána tak skutečně. Kromě toho se myslí k osvobození na citové úrovni nikdy nedojde, i když už je dobře spoutaná nebo přinucená zabývat se jen předmětem s zvoleným vůlím. Proto se musí uchopit kázně citu a pocitování, především nelpění na prožitcích a dále pozvedáním se k radosti, která se při neovládaných žádostech nikdy nedostaví. Ukájení žádostí je příliš pomývé, než aby mohlo uvolnit místo radostivosti a tím vytvářet cestu nebo postup či duchovní růst. Řešení. Zabraň tomu, abys byl jednou šťastnější a po druhé nešťastný, zejména bez důvodu. Neměj něco rád a něco nerad. Také se na nic netá, netá, netěž a ničeho se předem neboj. Nebuď estét a zabraň tím tomu, aby se ti něco líbilo a něco nelíbilo. Tak se tvůj cit ustálí, rovnodušnost podlo podložená ovládáním citů je zřídlem blaženosti. Za třetí problém funkce smyslů. Člověk spatří a vzruší se, slyší a spozorní, ucítí a zaujíme kladný nebo západný postoj. je chutí a vystoupí v něm blahý pocit nebo je odpor. Dotkne se něčeho a uvědomí si, že je ve styku se skutečností, nebo se nedotkne a domnívá se, že tu žádné skutečnosti nejsou. Tak je člověk zpět s vnějším světem a jeho mysl to akceptuje jako přirozené uvědomění, že celé podléhá zevnímu světu. Toho se yogin má být vždy vědom a potločit proto funkce smyslů. Nemá se dívat se zájmem, aby se nevzrušil. Nemá poslouchat, aby byl duševně klidný. Nemá reagovat na čichové věmy, aby nebyl strhován k výtí myslí ze sebe. Má jíst tak, aby potrava pro něho nic neznamenala. Jogyna smí své tělo krmit, ale nesmí v sobě nechat vystoupit blaho, jaké mývá požitkář, když jí něco, co mu chutná. Tím se stupní je příchylnost a odpor. Pravá příčina upadání do bědných inkarnací v linii reinkarnací. Ten, kdo podléhá chuti, jejich řetěz nemůže zastavit. Nemá připouštět dojmy z hmatových dotyků, aby mohl dosáhnout zralosti k bytostnému vystoupení ze světa hmotných jevů. Pouze ten, kdo vykořenil dojmy z hmatových dotyků, dosáhne odtělení a v nejvyšším stupni pak zmizí z pláně viditelnosti. Dobře dodržovaná kázeň v permanentním rušení smyslových věmů má přímou odezvu v rozvoji jasnozření, jasnoslyšení, vnímání nadsmyslových pachů, vyženutí vášní schopnosti postupného takzvaného velkého odtělení. Z toho vyplývá, že nepotlačování smyslových věmů zanemožňuje vyprostit se ze světa i ze zotročující moci přírody a usudů. Tím tedy zaniká i možnost přiblížit se k ideálu jogy bytěno krok. Proti tomu dokonalé ovládnutí a případně i potlačení funkce smyslů umožňuje poznat všechny podmínky připoutanosti člověka ke světu. Bez ovládnutí nebo potlačení činnosti smyslů jogín nemá vyšší poznání a strvává na úrovni světského člověka. Řešení. Nepoužívej vidění, slyšení, čichání, chutnání a dotýkání k tomu, abys tak hodnotil realitu nebo i realitu věcí. Za zprostředkující moci funkce smyslů leží nesmírně dosáhlý svět, který ti uniká proto, že se spoleháš na funkci smyslu. Proto používej smyslů pouze k tomu, abys někde nezakopl, do ničeho nenarazil, neotrávil se pachy, dozvěděl se, že se na tebe někdo obrací za účelem jednání a snad se mohl i pohybovat ve tmě. K jinému účelu smysly nepoužívej. Jinak budeš připoután k zemi jako zvíře, již se též orientuje v přírodě pouze pomocí smyslů. Ten svět zdánlivě za za skutečností by ti navždy unikal. Za čtvrté problém budoví. Pud je síla aktivizující celou bytost na úrovni světských vztahů. Pudy se projevují jako sklony ať už k dobru nebo ke zlu. Vytvářejí silové karmické tendence a proto vždy přemáhají schopnost člověka čelit jejich následkům. Bude také některé lidi zcela instinktivně vedou k odcizování se světu. Toto odcizování však není úplné, protože není podmíněno intelektem schopným tyto vztahy posoudit a volit. Půd je pro světského člověka činitel, jemuž nedovede čelit, proto se před ním vlastně vždy sklání jako před želářníkem, jenž svému podanému v životě určuje každý krok, i když někdy ne zcela průhledně. Jogin se musí dívat na put jako na svého duchovního nepřítele. Musí se podejmout úkolu zbavit pod tím, že bude ve formě soustředění nazírat do sebe sama v jasuplném duchu tak, jako by se snažil vidět v sobě jenom světlo, tak bude čelit pudu, jenž může být činný výhradně ve tmě nevědomí. Když se Jogin bude do své bytosti velmi dlouho soustředovat, jako by v plném denním nebo slunečním světle, osvobodí se s tendencií, které jej přemáhaly a jež pocházejí z jeho bytosti, se zřídil zpočátku pro něho nezjištitelných, ale později jasně zjištitelných. Pohlavní put je pouze put s, určit s určitelným zaměřením. Jeho oslabení je nejistější tehdy, když odvracíme pozornost od předmětů po žádosti a upínáme ji na něco nehmotně ideálního, nejlépe na Boha, jak jej sami chápeme a jak si jej představujeme. V je totiž půdčenitelem jen ničí všechny rozvíjející se mystické schopnosti a síly tím, že v kritickém momentě jejich rozvoje zaujíme mysl jiný předmět žádosti než ctižádost mystická. Tím se kázeň narušuje a že zanikne úplně, čímž dochází jak k duchovnímu, tak i k mystickému pádu. Proto jogin kromě mentální, citové a smyslové kázně musí se trvat v imaginovaném prvo prosvětlování své bytosti až do okamžiku, kdy pochopí put a vzdá se ho nebo jej převede do jiné kategorie psychologických jevů. Řešení. Když tě to k něčemu vábí nebo od něčeho odpuzuje, nepodléhej tomu. Naopak se snaž vidět všechny věci jako rovnocené s výjimkou těch, které by ti škodili na zdraví. Vůbec si nepřipuš to, že něco nezbytně potřebuješ nebo že něčemu za každou cenu musíš uniknout. Jinak tě jeden nepřítel vžene do rukou druhého a svého otroctví se tak nikdy nezbavíš. Nelní tedy, ale také se neciť odpuzována. To podléháš funkci pudu.